الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي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 ayyuha al-ikhwa al-a'iza ma ba'da hamidi allahu subhanahu wa ta'ala naqum takiyya muhammadin salana salamu ymfikie amma mawdhu'iyatu ya leo itakuwa inaduru juu ya kuanda jawabu kwa kila suali ambayo allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza siku ya kiyama. Na tukumbuke kwamba Rasul alayhi salatu wasallam hakuacha jambo la khairi kwa umma wake ila alielekeza umma hiyo kuweza kuelekea katika jambo hilo. Wala hakuacha jambo la shari kwa umma wake ila alihadharisha umma wake kutokamana na jambo hilo. Kwa hiyo tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuweze kuhesabia nafsi zetu katika kila jambo ambalo kwamba tunalifanya. Kwa sababu hakika bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala anasikia na kuona yale yetu ambayo kwamba tunayafanya na kuyatenda. Naam na tufahamu kwamba kunayo siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo ni siku ya kiyama na tutaulizwa juu ya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alitupatia ndio maana tunafaa kuandaa jawabu sahihi katika kila swali ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza siku ya kiyama ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani fa rabbika lanas'al ajma'in amma kanu Allah subhanahu wa ta'ala anasema la -an hakika bila shaka tutawauliza hao watu wote ajmain amma kanu ya'malun kwa kila kitu ambacho kwamba walikuwa wakifanya huko duniani ayuha almu'minun yaani ndugu waumini amma suali la kwanza ambayo mtaulizwa kutokana na amali yake siku ya kiyama ni sala yake ambayo kwamba ni mktuba sala yake ambayo kwamba ni faradhi ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama kwa sababu sala, ndio ya dini fa an abi hurayra radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam, قال, ma yuhasabu yaum al-qiyamati min amalihi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa anjah fa in fasadat faqad khaba wa khasir hadithi dawpakawa na imamu tirmidy ismiyuni wa abi hurayra radiya allah subhanahu wa ta'ala hakika sallallahu alayhi wa sallam alisema kabisa ambacho mje ataulizwa siku ya kiyama kutokamana na amali yake itakuwa ni sala yake na sala inayokusudiwa katika hadithi hii ni sala ya faridwa ambayo amelazimishiwa kila mu'min wa kiume na wa kiume kuweza kuitekeleza mara tano kwa siku ila kwa wanawake wale ambao kwamba wanadharura dharura swerassul alayhi salatu salam akaendelea kwa kusema fa in faqad aflaha wa anja. endapo swala ya mjakamu huyo itakuwa imetimia na kutengenea basi hakika bila shaka mjakamu huyo atakuwa mfaulu kufaulu ule mkubwa zaidi na endapo mjakamu huyo swala yake ikio itafisidika itakuwa ileiharibika faqad khaba wa khasir hakika bila shaka mjakamu huyo atakuwa ameambulia patupu na mkhasi ka khasara uliokuwa mkubwa zaidi kwa hiyo ni juu ya kila muumini kila muislamu kuuliza nafsi yake ni vipi anaamiliana na salaa yake ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradishia na angalie vipi jawabu atampa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ndapoo siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza swala kama hili ayuha almu'minun Enyi ndugu waumini vile vile kunalo tambihi muhimu tunafaa kukumbushana katika nema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala Miongoni mwa nema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneyemeshea ni nema ya masikio na vile vile nema ya macho mtu anasikia na mtu anatizama na kuona na vile vile neema ya moyo Allah subhanahu wa ta'ala sisi tufahamu hiyo hatujapewa ya kazi ya bure ama ya kusikizia vitu ambavyo kwamba havimridhishi havi Allah subhanahu wa ta'ala ama kutizama vitu ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kwa kwayo kutizama tufahamu kwamba tumepewa hizi nema macho masikio na moyo na kesho siku ya kiyama tutakuwa ni wenye kuulizwa naam kulingana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala patikanayo katika sura tul Isra aliposema inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai ka kana anhu masula Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza hakika bila shaka as-sam'a maskiyo wal basara na, na kullu kana yote kwa yale ambayo kwamba yalikuwa yakifanya kule duniani macho yako itaulizwa ni vitu gani zilikuwa zinatizama huko duniani vile vile masikio yako itaulizwa ni vitu gani zilikuwa zinasikia huko duniani na vile vile moyo wako itaulizwa ni ufahamu gani ilikuwa imefahamu na ikajitahidi kiasi gani kwa kufuata kwa hiyo tujitahidi kuweza kuangalia na macho yetu na masikio yetu nyoyo zetu zinafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ama zinaasi Allah subhanahu wa ta'ala kisha tuyaandalie jawabu sahihi ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama vile vile miongoni mosile vitu ambazo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ataulizwa siku ya kiyama ni al-umur wal ilm wal mal والجسم هذه أمور لازمه لكل واحد و اجي انداليه جواب صحيح يا الله سبحانه وتعالى بتو ان هذه اتاوليزو لكل واحد واحدو كوعسانا nayo سيكو قيامه يا كwanza ni umr ya pili ni ilm ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na vile siku ya kiyama fahamu kwamba utaulizwa juu ya hili mali ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekuruzuku wal jism na kiwiliwili ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala siku ambayo kwamba an Abi al-Aslami radiyallahu anhu anna sallallahu alayhi تسول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه نذكر ketika hadithi ilay pokay wa tirmidhi li usmali wa abi barzah Anasema hakika Nabii sallallahu alayhi wasallam alisema La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah Haitonyanyuka mguu mmoja wetu kuweza kupiga hatu kuenda kwenda mbele kuweza kupiga hatwa ima kuenda peponi ama kuenda motoni mpaka ataulizwa mjakamu huyo kuhusiana na umri wake alimalizia wapi umri yake aliopa duniani Iyo ni miaka kumi. Iyo ni miaka 50 Iyo ni miaka 30 ama sabini, ama 80 ama zaidi isipokuwa ataulizwa an umrihi fima afnah ataulizwa kusiana na umri yake aliweza kuli, kuli, kumalizia kitu gani wa an ilmihi mada faal na vile vile ataulizwa swali nyingine kuhusiana na ilm. kidogo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala Alimpatia alifanyia ilmu kama hiyo kitu gani miongoni mauloom ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kila mja ni kwamba tunafahamu swala miongoni mafaraid salani miongoni mzile farida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewafardhisia wajawake ilmu kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala na ataniuliza mimi tuliifanyia kitu gani ilmu kama hiyo umejua baadhi ya vitu ambazo kwamba ni haramu je umefanyia elimu kama hiyo kazi gani ndio ukiwa walikuwa na bishana duniani na Allah amekufahamisha jambo hili ni haramu kisha ukao ni mbishi katika jambo hilo basi anda jawabu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama husu hii ilm ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia na miongoni mwa ni nyingi mifano ni nyingi hatuwezi kuzitoa zote ila kila mtu afahamu elimu kidogo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekupatia juu ya kila jambo atakuuliza kuhusiana na hiyo elimu aliokupa ulifanyia kitu gani wa an malihi min ainaktasabahu wa fima amfaka. vile vile swali nyingine ambayo waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala wataulizwa ta wa ama mja wa Allah Subhanahu wa ta'ala ataulizwa waja ni sisi na nyinyi ni mimi na wewe tutaulizwa an ilmihi an malihi min aina ktasabahu wa fima anfaqa kuhusiana na mali ambayo Allah subhanahu wa taala amekuruzuku utaulizwa juu ya mali hiyo uliweza kuichuma katika njia gani na uliweza kuitumia katika njia gani hii ni suali ambalo kila mmoja wetu anafaa kuiandalia jawabu yake je mali ambayo kwamba unaikusanya Mali ambayo kwamba unaikusanya umeisanya kwa njia gani? Na ukishapata mali ile, je, umetumia kwa gani? Je, ni kwa njia halali uikusanya? Je, ni kwanjia halali ulitoa? Basi kila mmoja aweze kuandalia Jawabu kama hili. Naam, swali kama hili jawabu yake. Na katika nukta 4 ambayo kwamba mtu ataulizwa siku ya wa kiyama na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni an jismuhi فيما Hii kiwiliwili ambaye kwamba ulipewa je uliitumia namna gani kiwiliwili ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia imekusanya mikono imekusanya miguu imekusanya macho imekusanya mdomo na kadhalik je ulifanyia kiwiliwili hicho kitu gani je ilifuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ama uliruhusu kiwiliwili kama hicho Kiweze kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kabla hiyo siku haijafika ni juu ya kila mmoja wetu kuandaa jawabu sahihi ambayo atairithia Allah subhanahu wa ta'ala siko kwamba kwamba Haitomfahamu tumali yake wala watoto wake ila yule ambaye kwamba atakuja na qalbun salim atakuja na moyo uliosalimika kutokamana na ushirikina kutokamana na maasi na machafu kwa tuandae Jawabu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo na jawabu siku hiyo hakuna kudanganya kwa sababu siku hiyo itazimwa kila kitu katika kiwiliwili chako hautakuwa itafungwa mdomo wako na itaruhusiwa zile vitu vingine viweze kusema mikono itakuwa inasema ukweli ambacho kwamba iliweza kufanya huku duniani vile vile miguu itakuwa yenye kusema ukweli kwa zile sehemu ambazo kwamba alikuwa anaenda na kufanya naam na miongoni mwa zileaaḍā zote za jismi. zile viungo vyote vya mwili itakuwa na yenye kutamka mimi nilifanya kadha wakadha kwa hiyo ni sisi tuanze kuangalia hii kiwiliwili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitupa je tutakuwa na jibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kesho basi tuweze kuzuia kwa sababu moyo ndiyo rais Moyo ndio kiongozi wa kiwiliwili. Hakikisha moyo wako ni msafi. Moyo wako ikiwa msafi, haina shirki ndani yake. Naam, haina maasi ndani yake, basi itakuwa yenye kuongoza hizi viungo vingine. Miongoni mwao ni mikono, miguu na kadhalika. Enyi muumini, enyi ndugu wa Kiislamu, vile vile siku ya kiyama, mtu ataulizwa Kuhusiana na zile vitu ambavyo kwamba alikuwa akizichunga mtu atakuwa naye kuulizwa kuhusiana na zile vitu ambavyo alikuwa anazichunga kuna vitu vingi ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi kuwa ni viongozi wao kuna vitu vingi sisi tumepewa kama viongozi wao sisi Mfano we mwanaume umekuwa ni kiongozi wa mke wako na vile vile umekuwa ni kiongozi kwa watoto wako. Hii ni jukumu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye amekupatia. Sasa je, jukumu hili kuu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia wewe umejukumika namna gani katika kuweza kujukumika ipasavyo? Watoto wako na mke wako ama wake zako ni jukumu lako wewe mwanadamu wa kiume. Je, umejukumika namna gani katika kujukumikia hawa watoto wako pamoja na mke wako? Je, umeweza kuwalea katika malezi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amekuelekeza? Ama je, umeweza kuwalea katika malezi ambayo inakwenda kinyume na mafunzo ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake? Je, uliweza kuwanasihhi katika kuelekeza katika sehemu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha watu ama je uliweza kuwawacha na kuwa, na, ku, na ile jukumu lako je uliwadanganya ama uliwahifadhi na kuelekeza vizuri kila mmoja aweze kujiuliza swali kama hili kabla haijafikia siku ambayo kwamba naam kila mmoja wetu ataulizwa ndio Anas Allahu anu Amepokea kutoko kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliposema Innallaha sa'ilun. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na mwenye kuuliza kila mmoja wetu amasta'ahu. Kwa kila kitu ambacho kwamba alimpatia jukumu ya kulichunga na kulilinda Ahfadha amdhayya. Je, aliki namna inavyostahili kuhifadhiwa ama alipoteza kiumbe kama ile na jukumu kama ile alipopewa? hata yusala alrajul an ahli baitihi mpaka itafikia Allah subhanahu wa ta'ala kumuuliza mwanamume juu ya watu wa nyumbani kwake mwanamume ataulizwa kuhusiana na mke wake ama wake zake vile vile ataulizwa kuhusiana na watoto wake endapo jawabu itakuwa sio sahihi basi madhambi ya wale mwenye ni wewe madhambi ya watoto wako itakuwa wewe ndiyo mkuu kuibeba na vile vile madhambi ya wakezako zako utakuwa wa kwanza kubeba na hawatasalimika wao pia vile vile Hawa wakezako pamoja na watoto wako watakuwa ni wenye kuingia motoni kwa sababu yako wewe na vile vile utakuwa ni kutangulia mbele yao kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba tunachunga naam na tunahifadhi majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitupa sisi kama wanaume tuweze kuelekeza wake zetu katika mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuweze kufuata Qurani namna inayostahiki na vile vile tuweze kuelekeza watoto wetu wadogo katika Qurani na katika sunna ya rasul alayhi wasallatu wasallam ili kesho tusije kuwa sababu ya wao kuinjama motoni pamoja na sisi waliaad billah barakallahu li wa lakum bil Qurani alazim wa nafani wa iyakum bil ayati wadhikri alhakim استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ulikuwa katika nukta ya kuwa miongoni mwa swali ambazo kwamba waja wataulizwa siku ya wa kiyama ni kuhusiana na suala hili la kuchunga ama kupewa majukumu na Allah Subhanahu wa Taala kuwachunga baadhi ya watu ukawa ndio wa konguzi wao ukawa ndio wa kiongozi wao utaulizwa kuhusiana na wale ambao kwamba ulikuwa ukiwachunga ayuha mu'minun ما مثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير على الناس راع عليهم ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم والمرأة راعيه عن بيت بعلها ومسؤوله عنها عنهم walabd ra'in ala mal sayyidihi wamas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi tuangalie watu waliopewa jukumu na Allah subhanahu wa ta'ala najua jukumu hili ama jukumu Allah subhanahu wa ta'ala siku kutoka Muslim hadithi ibn allahu anhuma hakika nabii sallallahu alayhi wasallam alisema nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kuhusiana na yale ambayo kwamba mlikuwa mkiyachunga kisharifun alayhi salatu wassalam akaanza kueleza mmoja baada ya mwingine wakaeleza juu ya watu wa ama viongozi wa nne akasema fal amiru ala nnas ra'in kiongozi juu ya watu ni mchungaji na ataulizwa kuhusiana na raia wake ambao kwamba alikuwa akiwachunga tufahamu leo hii ukiwa utachaguliwa kuwa kiongozi ama utataka uchaguliwe kuwa kiongozi fahamu jambo hili sio rais ni jambo nzito ambayo kwamba siku ya kiama itahitajika jawabu ya wale ambao kwa walikuwa weni kiongozi wao wale ambao kwa walikuwa kiongozi juu yao amir juu ya watu ni, ni mchungaji na ataulizwa kuhusiana na wale kwamba alikuwa akiwatunga warajulu ra'in ala ahli baitihi na mtu mwanamume vile afahamu vile yeye ni mchungaji juu ya watu wake wa nyumbani ikikusanyika mke wake pamoja na watoto wake wa mas'ulun anhum ataulizwa juu yao ataulizwa huyu mwanamume juu ya watoto wake na na wake zake walmra'a ra'iyahun ala bayti ba'liha vile vile mwanamke afahamu kwamba yeye ni mchungaji juu ya nyumba ya mume wake ataulizwa kuhusiana na hayo vile vile kwa sababu kwa nyumba ya mume wake kuna watoto vile vile afahamu kwamba vile vile ataulizwa kuhusiana na wale watoto na vile vile nyumba ile ya mume wake wa ra'in ala mali sayyidihi vile vile kijakazi vile vile mja naam ni mchungaji wa mali ya bwana wake yani mfanyikazi ni mchungaji wa, wa, wa, wa mali ya tajiri wake na vile vile afahamu ataulizwa kuhusiana na mali hiyo ambayo kwamba alikuwa anaichunga ya bosu wake kisha rasul alaihi salatu wasallam akamalizia kwa kusema ala fa kullukum ra'in kuwa nyote ni wachungaji na mtaulizwa kuhusiana na yale ambayo kwamba mlikuwa mkiachunga nyote ni wachungaji na mtaulizwa kuhusiana na yale ambayo kwamba mlikuwa mkiachunga tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao ukomba watakuwa na wenye kuchunga zile jukumu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliwatweka na kila mmoja ajiulize na ajitayarishe Sahihi na dawa busahihi kuhusiana na neema zote ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yeye tumesema miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia ni macho miongoni mwa ni masikio miongoni mwa ni moyo na kadhalik kwa hiyo juu ya hilo tuandae jawabu sahihi ya kumjibu miongoni mwa a'mala ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufardishia ni sala zakaa, som na kadhalik tujiandae na jawabu sahihi ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala juu ya majukumu haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi na akatupa tuandae jawabu sahihi ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo Haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambaye kwamba atakuja na moyo uliosalimika kutokamana na ushirikina na maasi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuoneshe haki na tuweze kuifuata na tuoneshe batil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 ولا من الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حاج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم